Kapitola 47 Kdysi před dávnými lety na světě blízkém jako stín. Velmi odlišná verze Severní Ameriky ve svém středu objímala obrovské slané moře. To moře se hemžilo mikrobiálním životem. A všechen ten život sloužil jednomu jedinému nesmírnému organismu. A na tom světě, pod zataženou oblohou, náhle celou tu kalnou hmotu probleskla jediná myšlenka. Já... A ta myšlenka byla následována další. Proč?